Учитель жив у флігелі, прибудованому до старої школи. Софія хіба що не несли його на плечах. Однак ця незручність окупилася сторицею. Вона одержала нагоду потрапити в Седрикову лабораторію і запхати носа в кожну шпаринку. Це була абсолютно шикарна майстерня. Гербарії, мікроскопи, лінзи – колби з різнокольоровими рідинами, лупи, штативи, пляшечки, мензурки, пробірки, засушені метелики і жуки, фотографії різних тварин і птахів, а також старі фотографії індіянців, метисів, французьких траперів та ірландських рибалок з їхніми шхунами. У кінці кімнати вона побачила гвинтові сходи, Піднялась по них і опинилась у маленькій обсерваторії. Біля невеличкого віконця стояла підзорна труба, спрямована на гніздо білої сови. Вона зазирнула у вічко. Біла сова якраз дивилася на неї. Прямо їй в очі. Софія заворожена не могла відвести погляду від окуляра. Круглі. Жовті совині очі дивилися на неї незмигно. Це тримало Софію в напрузі. «Що ти хочеш мені сказати?» – подумки спитала Софія. Біла сова не міняла пози. «Супротивниці чи партнерки?» Сова не рухалась. «Супротивниці?» «Жодної реакції». Партнерки. Біла сова кліпнула. Софія прийшла з Робертом на прийняття, зорганізоване мером міста у приміщенні школи, де директором був Седрік. У неї був піднесений настрій. Фізіологічні провісники її тіла підтвердили правоту пророкувань. Метиської жінки в занюханому трейлері. Лишалося проконсультуватись у лікаря, але Софія була майже на 100% упевнена, що вагітна. Прийняття мало початися з презентації, яку підготували американські антропологи. Це був своєрідний звіт, зроблений на швидкоруч про те, що вони встигли зробити – за час їхнього наукового обстеження людей білої сови. Після того мав відбутися обід і неформальне спілкування. Американські антропологи, яких усі на острові уявляли пихатими всезнайками, насправді виявилися дуже милими людьми. Очолювала групу мила жіночка на ім'я Джованна. Лагідна і дуже романтична. Дарма, що професорка. Разом з нею було двоє аспірантів і двоє студентів. Наукове товариство «Білої сови» у складі Роберта Седрика, отця Боніфація і Софії – метеоролог був, як завжди, відсутній – на презентації сіло рядочком одне біля одного це сталося радше випадково, ніж навмисно. Однак за Фрейдом, ніщо випадкове не буває цілком випадковим. Пані Джованна у вступному слові зазначила, що їхнє завдання як незалежних експертів було дуже скромним. Визначити, чи рекомендувати Світовій Раді зі збереження пам'яток усної культури занести в список особливо цінних явищ традиційну культуру метиської спільноти людей білої сови. Висновок одноголосний. Так, безсумнівно. Глибина і краса фольклору людей білої сови справила на дослідницьку групу величезне враження. Такого вони не зустрічали ніде. А це – як не як їхня сьома подорож у рамках проекту. Особливо дослідники були зворушені мудрістю цієї метийської спільноти, яка усвідомлює цінність своєї культурної спадщини і всіляко намагається її зберегти. Джованна з величезним натхненням переповіла міф про баклана, білу сову і перших людей – Адама і Єву, сказавши, що він заслуговує бути опублікованим в одному з найпрестижніших антропологічних видань. З часів Боаса ніхто не зміг записати такий чудовий, автентичний текст. Седрик тихенько потиснув Софії руку. Примітка. Франц Боас 1858 1942 роки, батько сучасної американської антропології. І це можна трактувати як маленьке наукове відкриття і перемогу їхньої дослідницької групи.